Ipar Euskal Herriko Herri Elkargo bakarren alde edo kontraboskatzeko maiatzundar arte baute Herriko Haute Txiek, beraz elep horrekilan ekel el karte bezala zer bilakatuko da. Elep gauzatzen bada eta intzina badua. Lehen vale, dik uh, espero dugu gauzatuko dela eta urtea temurian gutiogora bera e, elkarte hori zanen dela eta kulturkompetentzia hartuko duela eta kulturkompetentzia horren beharnean eskon kulturaren ardura. Beraz, gu zer bilakatuko giren, guk Hek ergana, bilakatuko gira, eien esku izanen da, eta guk oita sei urtez beraz bildu dugun e, konpendentzia, gure kapitara, ergana edut e, lan ahluan, teknika ahluan, baina eunta el amak elkarte badirela ez dugu antzi behar, hori da, eskorkutu errakundea ere, guziak e, dira, gu go hori izanen gira, biztan da, gure e, guk ikasiduguna, oita sei urtez ikasiduguna, hor egin maialen gainean izanen da. Haiek egana, baina zuek egienarteko eh, sindikatarekin, kultura sustengatzen duen egienarteko sindikatarekin, aholkoak eman dituzue, zer elburoa da, lana prestuztia Orida. bere alasteko lanean gero? Hori bera, horaz, harik ira eta horiten hori uh, izanen dugu gure agdatza nausia, baro, estudio bat eginen dugu, hemen dugu eta ze politika kulturala behar laiken, eskolegiko, eskola kultur e, arloan, e, ze behar leiken, nola behar egin, eta horiek guztiak beritugu estudiatu, alde batetik e, berizitu ekin, e, baina nere elkartekin. Elkartekere baute beren erraitekoa, nola ikusten dituzten gauzak, eta nola e, zerbidearen garatu behar geienik, e, pusatu behar geienik, eta o, lan hori e, segitukutugu egiten, jadanik piskat astiak baigira ere, eta oktako izan dira hainitz e, bilkura. Mm Heme, -hmm. eh, eleporrek eh, Ramossala kultura kompetentzia hartzen balu Um, Eta, er, el elitaikela bakarrik euskal eh, e kultura kondutan hartua, orain hartuko ere programazio frantxeza, e e ere hor litaike behar Bai, hori hartzen maute kultura, bistanda kultura kulturala, eh, denet horokortasunean. De Ta hor, gero, izanen dute autu bat egiteko, eh, baina ni duriz uh, utanaz, jondene biegoitzean, larun batean kanbon, eh, nahi dute, hartaz uh, berez, berezibat izan dadin eskol kulturaren Bai eta ere, kaskoin, e, kultur eta izkuntzaren nako. Horik biak ikusi ditut. Beraz, bada nahi bat e, kulturak, ega e, e, nahi dut ez bat bakari, behin handenak, kondutan hartzeko. Gero nola tratatuko dituzten, iduriz nahi dute serbitxu bedezibat izan nahi eskol kultura dintzat. Horritarazi berda estatua, estatuak, eskualdeak, departamendoak eta erriek dutela, Eskoalkultur erakundeak diruz laguntzen, ibilarazten, berdiruko purua ezartzia, aipatzen ote da, horrekusia da edo? Ono oh, ez, bon, agian haisek gehiago izanen da. Zenta... Este kulturak erobari badira? Eh, bai, aldeatetik, eta eskoalkultura rentzat behar dira, badira, behar haundiak badira, eta elep batetanat eh, pasatzekotan, gana eh, idu, eh, ahal gehiago behar direla eskalkultura lehen laguntzeko eta sustengatzeko. Hori da, ere jokoan nebozu. Eta maiatzitik eintzina, erriek bozkatu ondotik, finkatuko dea eskalkultura akundearen norabide edo bilakaera, jadanik horren beha egon behar da, numai? Te? Bai, horren beha, ha. Gero gertxigitzen alda, edo elkartegisa, oi giden bezala, edo agentzia bat bezala, eren nahi dute dituzte norabideak finkatzen, eta... E, Agenzia gisa, eskor kultur erakunde, do elkarte, do instituizionez, dakit nola izaina izaini, mainan, e, unek e, obratuko ditu. Beste posibilitate bat ere, estudiatuko dena da, e, xerbitxu kultural batean, bahne izaitia, horiko ekipa. Eran ebita, e, alo, administrazione normal batean bezala. Horik betira, betira pisatu denak, Ani gabe elkarte eh, el elkartek ze iritzi izanen duten zeku izanen duten ere hurrengo eh, elep hortan. Eh, neuzu horire importanta da initz elkartek egiten dukurte guk ere nahiugu parte hartu eh, defiz, definizione horietan ohai arte eginen bezala. Eta hori guztiak beharko ditugu aurkitu, soluzione horiek beharko dira, ekilibra bere beharko dira aurkitu. galdera ere pausatuko da hor, denak hor segituko dute? Hor dan uh, gisa gizagoziz, uh, erakunde publiko bat bali da, langile guztiak berriz hartuak izanen dira uh, erakunte horren batian, beraz alde horretak iztugu bat ere harrangurik. Sehurtatu izan da hori? Edo... Ba, ba, ba. Ori... Zurruzuen haulukuetan da? Hori zin... prefetak berak errandauku uh, administrazioen kontsailua batean, eta horien uh, bon, badira legiak eta badira horren ingurinan, ereiteko uh, publikoa bidekatzen dela ekan txirbitzu bat, langileak automatikoki berriz hor uh, artiak didela. Eta administrazioak kontsailua? Horren gokusiko dugu, berdin gure lan afini zain da instante, edo beste gisa aterat, Nabezu, diakimeher da, wai konzei de developement baita. Hori, gizarte zibilaren lekua hor da, eta elep horrek, hortan izanenda ere, kompreintu dut eh, gizarte zibilaren lekua ze eh, urtatia izanenda. Eh, ekonomia arloan edo kultura arloan, da. eta eh, elkarteak benen lekua izan behar lukete, Eleb hori loturik. Behar litzateke ditzateke, duriz, segipenaren ba. dako, zuek hori zeite ere. Aba, ba, hori, ez, ez da du daik, ez dela, hola, oita segi urtez bildu kapitala eta diakitatea, eta esperientzia, partikulaski, ez direla utzireat, utzi behar galtzenat eta gisa betat ero beste eskola kulturera kundea, aldatuko da, evolizione bat izanen da, bainan beti segituko du, gisabatera edo bestera ono ez xuxen nola, bainan elep horren laguntzen, edo horren barne, edo onduan, edo ez tekiko bainan beti segitzeko. Euskal Kulturerakundeko presidentea zurekin eh, segitzen dugu Biltzar nagusia. Iragan eh, behigida jonden eh, ibiak zen Eta bederatziun mila euroko diru sartze eta teratziak onartziak izan dira. Auktengoa, aurtengo aurrekondua, zenbatekoa da heinberekoa? Bai, aurrekondua berberea, berbera da. Ez dira diru itugiak aldatu, beti berdinak dira. Amistralari analetik, ganduzu... Ez daki zuela zer den Amistrasio Kontseilua, elep berri horrek gauzatzen bali imada azteko, baina berri honak badira, akana odol berri asertzen baita nuen? Bai, eta irurtetak beraz Administrasio Kontseilua berritzen da berriz, ameka agira, eta e, izan ditugu gazte bat kandidaturak, eta horiek... Onartuaki izan dira eta bon izedatuko ditut badira hiue, eh? Patxia müle Xabi Txeveri eta haineez ager, gazti dira, eta horiek leku usteko bon administraari batzuek gugutik beren leua zi Eta atera dira gazte horiek sarra azteko. Eta nahi ditut eskertu, biztanda, Bartikulaski, Dani Duhald, eta Christian Giraud, gogo honez, eta kurste maitute gaztek saher ditu, eta zinez denak bihotz-bihotzetik eskertzen ditut. Eta beste aldak bada, biztanda, Frantzioam haitia, eztera gehiago errian arduraduna, eta haren orde bezala, badela beste norbait duidu jaren ezakutzea egin dugu zomain minutaz bakarrik, eta ez da eskolduna, baina maztek azte bata, eta errandiogu zinez berdu lanena lalean aizan askar erialdearekin, erialde zabal-zabalorekin, baina gure girela bistan da lan egiteko erialde berri hortan diren kulturu guziekin. Eskualde, ari gira. E, Proiektuetan, e, bata ipatzeko otan bere ala eskual etnopoloa, eh? Hori, azpimarkatu Hori da, ordean etnopolo, ori orde, ezinikinakin bat zelare orako gauzik, eta joan urtean agertu da, e, frantzian badirela bospasei, eta e, ori e, kulturministerietzak emaiten du, ori label hori, eta galetan okute beraz lan egitea gai baten inguruan gautatu dugun uh, gaia da eh, tradiziona eta kreziona horien bien arteko lutura. Alde batetik eh, bon beti berrean gira batzuek eh, tiratzen dute gehiago tradiziona tradiziona gauzak ez dira aldatu behar eta besteek berriz egiten eh, dute kreak kreziona begitu begitu begitu eta oroak bon ohakzen dira eh, bien arteko eh, elkarrizketa bat be bezala dela eta ez delala kretzenal eh, deusetaik behar dela ere gure ondalea eh, untxa ezagutu, eh, baina ondaleak beti segitzeko, behar beti mugitu. Jo, eh. esian hartzeka eritzen duen bezala, ahiturri e, zanretik beti urberria eldu da, eta horretako metoda biziki eh, interesanta eh, autatua izan da. Beraz, eh, deni labor dizineko universitario batek, eh, zen errezian lan egiten lane duena, etno-muzikologa da nik bere, bere lanean, Eta teorieta ipartitzeko partez autatu dute bost kreazione sekitzia. Eta bost kreazione horiek e, estudiatzen ditu, gire emezala behatzen du, nola pasatzen den, eta mailatzetik goiti liburu bat du, eta hortan ari izanen da gogoeta handi bat, ez bakarri gu, baina beste karteikin, eta e, gogoetak egiteko. Eta gogoeta hori, etunopo laren helburua hori da, Beste frantiako etunopolo hori pasahaziko dugu. Gure bes, esperientzia bestek ere uh, bildezaten. Ta, guk alderantziz bestena, bestena guk ere bildezagun. Soka erakusketarekin ere piskat nahi duzu, hilde eh, hoktaik segitu, hori Ba, hori eh, erakusketak egitea nahi duzu da eh, estakuru bat. Ben, estakuru ondi-ondi bat, eh? Alden atetik bildu, Hainiz gauza berdira bildu, eta bon, jakez lahrek hindu Dantzaren inguruan, lau egun batu bideo, eh, archibak, sekula ikusiak ez gintuen irudiak, eh, ikerlariak elkerizketatu, kreazioniak sustatu, hori lehinik hori egina izan da. Gero, biztanda, hasigira eh, biehitzen emaiten, hilabete batez, bos eh, mila ikuslea, besitari izan da, halimaleko sifkia da, eta bi urtein erakusketa hori edanik kokatua da. Tantzkeniko ordean aldean irunien ginen, eta han ere, bon, biziki konten dira erakusketa hori hartzia, zenta erakusketa hori inguruan, egite maite ekitaldiak. Gertan ebitan, ma inguruak, bintzaldiak, dantza ekitaldiak, aldi hori hori da gure gure estrategian, ebazu. erakusketa baten inguruan, sortzen diren E, ekitaldi guziak. Eta hori bizik da. Jorkuntzak aipatzen dituzuleik, e, eipar euskalegi unta, noiztenka kritikak jasartiten ditu euskal kulturera kundeak, autapenari buruz, eta ez duela dener atea zabaltzen, zer diuzu, kritika horiek buruz? A, diruz ez dira maloroski denak laguntzen ala. Hain da kipia, urria gure aurrikontua. Eta justuki, elep baten jortziak, agian, Hori e, soluzione bat, kajikudu hori, ez osokin, e, baina bederen, badira ainitza e, ekintza, aise e, gehiago mehiesiluketenak lagunduak ezeitea. Tamar uruski, huai ez baitira denak laguntzen al. Gainera, gure hautua da ere, e, ekintza tipitipiak ere laguntzia. Ez bakarrik e, bizpailu ekintza ergaldoi. Horire e, hautu bata, Tautuat eiten duzu laikan malorozke zituzu denak, denak berdin dirustatzen hale, eh? baina ez da hantzibiar eskolerian kultura ä, elkarte tipi-tipiek ere, beren egin egin ere askar bizialazten nutela. Horire, kauza biziki inportanta da guretako. Kultura mundua aipatzen bali ma dugu, hor azken asteetan jakin dugu eta asteontan gertatuko da. Lusaiden, eh, emazten, ejolaz eh, galdezkatua izanen da egia, eh, kabalka da edo bolante egun hortan. Uh, kultura nor korki ere mutikoak edo gizonak dira nagusi euskal kultura badia gogo eta bat hor pixka bat uh, emasten xuk kuntsa emasten lekua bultzatzeko etnopoluoren gai bat iziten alita hori bera hori bera egango nin eman demora beian egane zake uh, euskal kultura erakundeak goi aktuazteteko eztu era uh, eztu lana ezta guri eraitia hori untza hori esta untza Guk, uh, dutenak, beran, gok behar ditugu entzun egiten dutenak, behar gok ez dugu doktrinarik. Kultura ez edo korean, edo hiparkorean bezala berrin oke bilakatu, kultura behar du libroa eta dute erabakitzen, eta gero ikuslek dute erabakitzen zer duten gustukoa edo ez. Da, libertate hori berda da utzi. Gizonemazten arteko histori hori, hori da gizarteak berak behar du, behar du segitu, afera hori gogoetatzen, Eta guk errezibitzen ditugu gogo eta horiek, biztana, guk behar ditugu sustatu, baina ez, gu ez gira doktrina baten e, atxekitzeko edo egiaren erreiteko e, erakunde bat. Azteko, nik ez dut bate horak uste. Mikel Eramuspes, kertuko zeitu gu, ekek goita bosturte, ere, eta presidientzirela hori uh, dugu, milesker? Bai, milesker zuheri.